Asadun bada wal ba'd fihi tawara sakana al qulub wa shada fiha dara sabaqat thunub jamii'aha khadhihi 'asa Nevjednike mogu mnoge spari vjedini Nevog zaymitki raz za dunyalu Liwaay Kolombia njehove neke zajedničke ideje mogu ih ujediniti, mogu ih spojiti no međutim muslimane ne može ništa spojiti nego njihova vjera a onaj ko bude u službi svome bratu muslimanu i bude mu pomagao Allah će biti u njegovoj službi je bolje čovjeku da pomogne svoga brata muslimana nego samog sebe. Jer kada čovjek pomaže samoga sebe, Allah Đelešanu nije tada u njegovoj službi. Kada čovjek radi za sebe. Ali kada pomažeš svome bratu muslimanu, onda Allah te barek je otala u tvojoj službi. A onaj ko otkloni neku tegobu svome bratu muslimanu, Allah Đelešanu će otkloniti jednu od njegovih tegoba na sudnjem danu.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 أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به القمة وجاهد في الله حق جهاده حتى يتاه اليقين اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وصل اللهم وزد وبارك عليه وعلى واصحابه واحبابه وإتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه وستنى بسنته وكتفى أثره إلى يوم الدين اما بعد أبا وزايا فموتي فوغا براتا فوغيري تيما كويا za muslimane koji žive u ovim teškim vremenima vremenima iskušenja kada muslimani ne mogu obstati nego samo kao zajednica i ne mogu obstati osim ako budu radili zajednički i pomagali jedni druge i daju znači onome islamskom radstvu njegov hak i njegov pravd Prije nego što počnemo govoriti o ovoj jako bitnoj temi, moramo spomenuti jedan kratki uvod, koji će nam uz Allahu te barake wa ta'ala dozvolu pojasniti i osvijetliti tu obavezu pomaganja muslimana. Prije nego što je uzdišen Allah tebarak ev teala poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve alihi ve kao posljednik poslanika i odabranog vjerovjesnika ta tadašnjih muslimana araba, mnogo božja bilo je da su vodili dugotrajne ratove zbog najobičnije stvari dugostajne ratove jedan rat je trajao po 40 ili 50 godina zbog toga što jedan čovjek iz jednog plemena ubije devu čovjeka iz drugog plemena pa su ratovali i krv prolijevali i nevine žrtve padale uništavali porod i usjeve zbog jedne deve to je bio hal i to je bilo stanje muslimana prije islama ništa ih nije moglo pomiriti ništa ih nije moglo spojiti u jednu zajednicu i takvi su muslimani nevjernike mogu mnoge stvari ujediniti njihov zajednički rad za dunjaluk njihova ekonomija njihove neke zajedničke ideje mogu ih ujediniti, mogu ih spojiti no međutim muslimane ne može ništa spojiti nego njihova vjera to je Allahov tabarak evo taala hikmet muslimanima tako da muslimani ne bi slučajno pomišljali da traže druge puteve i da traže druge ustave mimo Kur'ana Allahovog tebara k'eva ta'ala odnosno mimo Islama dakle Arabe tada nije moglo ništa ujediniti dok nije uzvišeni Allah tebara k'eva ta'ala poslao poslanika sallallahu alaihi wasallame sa Kur'anom za posljednjom objavom, koja je ujedinila i one koji su vodili najduže ratove, poput Eusa i Hazređa, dva plemena koja su bile u Medini, između koji su vođeni neprestani ratovi. Uzvišeni Allah Tebara Kevoteala nam spominje slučaj i posjeća nas i naređuje nam kakvi trebamo biti. Kako se trebamo jedni prema drugima obhoditi Pa kaže. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarruku. Walkulu ni'matallahi 'alaykum id kuntum a'da'an fa alafa bayna qulubikum. I drježite se, o muslimani, Allahov užeta svi. Švrsto se prihvatite do gužeta i nemojte se ni pošto razjedinjavati. Budite jedinstveni dakle Vazkuru ni'meta Allahi Aleykum i sjetite se Allahove Jalešanu blago dati prema vama Iz kuntume adain feellefe Bejne kulubikum Kada ste bili zakleti I ne neprijateli jedni drugima Mrzili ste jedni druge Ubijali jedni druge Prezirali jedni druge Feellefe bejne kulubikum Pa je Allah Jalešanu Uspojio vaša srca i ujedinio vaša srca Da klebili ste neprijedeli, ubijali ste jedni druge, Eus i Hazređ, pa je Allah te barak je u tala ujedinio vaša srca. To nije mogao niko drugi učiniti. Ne samo to, pa ujedinio vaša srca. Pa ste Allahom blagoda ću vi braća postali. To je drugi stepen. Pojio je vaša srca, pa ste onda, nakon toga, jedni drugi je i osjećali se kao braća pa ste bili spremni da poginete jedan za drugoga. Kao što ste ubijali jedan drugoga, tada ste spremni da žrtvujete svoj život jedan za drugoga. A onda Allah, tabarak je otala nakon ove blagodati, koju je ukazao ashabima, podsjeća ashabe, muslimane, tadašnje vrijeme, šta je bilo? Da bi se još više muslimani radovali i da bi još više osjetili tu blagodatu, Kao uzvišen je Allah te barake otala kada čovjekom usplemanu koji umre u kaburu, kažemo u kaburu ćeš biti miran iz vezvijedan do sudnjega dana. A sada pogledaj svoje mjesto u džemnetu je sam ti pripremio. Pa kada vidi svoje mjesto u džemnetu, neće moći dočekati da nastupi sudnji dan. Od dragosti. Oće Allah te barake otala da njegova dragost i njegova radost počne već u kaburu. I da ne može dočekati znači da dođe sudnji dan. A tako nevijedniku suprot o tome kada mu pokaže mjesto od vatre u kaburu i kako će imati pokrivač i postelju od vatre, onda mu kaže, pogledaj sada kako sam ti mjesto pripremio u ognju, u džehennemu. Pa će se žalostiti i bit će žalostan. I kazat će gospodaru moj nemoj da nastupi sudnji dan. Tako uzvišen je Allah tabarake ta ovdje posjeća ashaabe da se sjete ko su bili pa da im ta radost bude još veća. Da se poveća njihova radost i da osjete još veću blagodat Allah tabarake ta pa kaže وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَحُفْرَتِمْ مِنَ النَّارِ فَاَنْكَذَكُمْ مِّن... مِنْهَ A bili ste vi na samom rubu polora i propasti na ivici džahennem s kojim ste bili pa vas je Allah dželešanu izbavio iz toga. Izbavio iz toga Boio vaša srca i učinio vas braćom. Pa je blagodat da je izlukojih iz djehennema, i djehennemske vatre. I druga blagodat jeste da je ujedinio njehova srca i učinio ih braćom. Ke zalike i uvejjinu Allahu lekum ajatihi leallekum tehtedun. Tako Allah tebara keo ta'ala vama o razumovom darani. Pa kako? Ukazuje i pokazuje svoje ajete ne bili ste vi bili na uput. Dakle... اوزيشني الله تبارك وتعالى يتعيك ويويديني السدسة إتوني مغوني كدوغي وكينتي تاجة اوزيشني وألف بين قلوبهم ولو ألفقت ما في الأرض جميعا ما, ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم يا الله جلشان ويسفو يهو هذا السدسة هذا ستي أو محمد ونوجيو I utrošio sve što je na zemlji od blaga. Ne bi ujedinio njihova srca. Nikada se njihova srca ne bi sjedinila. No međutim, Allah Đelešanu je ujedinio njihova srca. I omo je pojašnjenje hadisa u kome je poslanik s.a.v. kaže da su srca Allahovih robova između njegovih prstiju. Da premrće i okrće ta srca kako hoće i kako želi jedinijava i razjedinjava ta srca kako hoće Azođel Kada vidimo i kada smo se upoznali sa ovom varnošću koja je vladala među sedentamskim arapima onda možemo razumjeti hadis poslanika sallallahu alejhi ve selleme u kome kaže Nacerun mu'minine te wa dihim o te humihim tehao tupihim ke meselilžeed i da štekja min hu oduun teda a nehu Saulžesdi bissecharari olhuma. Prijer vjernika, primjer Mokmmina u njihovoji međusobnoji tamiloti i ljubavi i suosjećanju je kao primjer jednog tijela. Ako zaboli jedan organ od tijela osjeti to cijelo tijelo i cijelo tijelo pati od nestanice i od temperature cijelo tijelo pa je uzvišen je Allah ovdje preko poslanika wasalame, kazao nama kako izgleda kako izgleda jedno muslimansko tijelo da je muslimansko ili da su muslimani jedno tijelo sastavljeno iz više raznih organa sastavljeni iz muslimana ove ili one nacije i sa ovoga ili odnoga podneblja ali su svi muslimani pa kada musliman u jednom mjestu osjeti da je nepravda učinjena njegovom bratu na drugom mjestu zemaljske kugle on na krajnjem istoku a nepravda se čini muslimanu na krajnjem zapadu mora to osjetiti mora to osjetiti u svojoj duši Jer je poslanik s.a.v. rekao da smo mi kao jedno tijelo. Pa će tako muslimani od ovome hadisu nastupati i raditi i boriti se protiv svih onih koji žele muslimanima zlo i nepravdu i nastupat onom parolom svi za jednoga, a jedan za sve. E takvi muslimani, e takvi muslimani bivaju. <تصفيق> بالشيء اذا زكن القلوب وشاء امام بخاري وسمه صحيح ابي موسى الأشعري ده الصالحين صلى الله عليه وسلم قال ان المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا يريدك مسلما بزمو برتو مسلمانو يريدك як jedno zdanie يشد بعضه بعضا podupiru jedan drugoga. Kao jedno zdanje. Kao kada se redaju čerpići ili kada se gradi jedno zdanje pa svaki onaj čerpić podupire drugi. Da se jedan izvadi, možda bi se srušila cijela ta tvrđava ili cijela ta građevina. E takvi su muslimani. Potom je poslanik sallallahu alaihi sallam ispreplitao svoje prste i stegnuo ih. Pokazujući ashabima praktično kako to izgleda Kako to izgleda jednomuslimansko tijelo? Uznišeni Allah, tabarak ja wa ta'ala, kada govori muslimanima u Kur'anu, uvijek se obraća kao zajednici. Pa kaže, ja, e alazine, amenu, o, vi koji vjerujete. Čovjek kada uči u namazu, kaže, Hitonusta. U puti nas za pravi put muslimane. Doviš sebi i svoje grači muslimanima. Ve je to zajednički rad i zajedničko podpomaganje dovasme bratu muslimmanu, je nešto najjače što može biti. A liššenje vva te barake kaže o tevanu, alibirli od tako odda tevanu, alilissmi o lodoovan. I vi tu rađujjte međ usobno, i dogovarajte se i radite na dobročinstvu i bogobojaznosti, a ne mojte raditi na griješenju i neprijateljstvu. Pa je uzvišen Allah te barake otala nakon što je naredio muslimanima da zajednički rade, pojasnio šta to mogu zajednički raditi. A to je da rade na dobročinstvu i bogobojaznosti, a da ne sudjeluju u grijehu i neprijateljstvu. Biliže imam Etabarani u svome dijelu El Muadžemul Kebir sa dobrim lancem prenosilaca od Abdullaha ibn Amara rabijallahu ta'ala anhu kaže rekao je poslanik sallallahu alaihi wa sallame Uzvišeni Allah te je neke ljude obdario blagodatima određenim blagodatima i te će blagodati biti kod njih sve dok budu pomagali svoju praću muslimani Dok budu radili i dok budu bili u službi svojoj braći muslimanima, uzvišeni Allah te barak je oteala će zadržati te blagodati kod tih ljudi. No međutim, kada njima dosadi taj rad da budu u službi muslimanima, kada im dosadi taj rad i ne budu to više radili, onda će uzvišeni Allah te barak je oteala premijeti tu blagodat drugim ljudima. Premijet će blagodat tu drugim ljudima koji će raditi, koji će raditi u službi muslimanima. Dakle vidimo da je ovdje prolazak i nestanak određenih blagodati i nije meta uz višenog Allaha dželle šanu uslovljen al-adom iza jejskim podpomaganjem i međusobnim dogovaranjem među muslimanima. Inače će uz višenog Allaha tebareke te blagodati prenijeti drugima. Kaže Omer radi Allahu teala anhu u predaji koji biloži vam također imam imam pabarani pitan je poslanik sallallahu aleyhi voseleme koje je to dijelo najbolje koje je to dijelo najbolje pogledajmo samo ovoga pitanja od ashaba kako mudro pitaju, nisu pitali koje je dijelo dobro nego koje je dijelo najbolje jer su znali da je čovjekov život kratak i da ne smije se čovjek zabaviti sa dobrim, a ostaviti ono što je bolje. Zato čovjek treba biti mudar. Život je kratak i treba znati iskoristiti svoje vrijeme. Nemoguće je da čovjek učini sve u životu i da ga ništa ne promaši. To je nemoguće. Ali zato treba biti mudar, treba biti peklih, treba biti učen da zna šta je vrijednije od vrijednog. Pa da iskoristi ono što je vrijednije. Zato su ashabi pitali koje je to dijelo najbolje, šta to najbolje možemo učiniti. Ili pitaju dijelo, kažu, koje je to dijelo Allaho poslaniče, koje neće nas odna uve suđene. Pitali su, znači, ono što je najvrijednije. Pa kaže Allaho poslanik sallahu alaihiho sallame, idhalu surur ara Mumin, Kaže, najvrijednije je dijelo da obraduješ svoga brata muslimana. Da ga obraduješ. Tako. Kaže, je sve u te aurete. Da kaže, pokriješ njegovo ti idno mjesto da ga obučeš, ako nema odjeće. Evo, ešpate, džuatah, ili da kaže, nahraniš ako je gladan, evo, kao bejite lehu hađe, ili da obaviš neku potrebu za njega, da ga, pomogneš, da ga pomogneš, da pomogneš svoga brata muslimana u vjeri. To ti je najbolje dijelo koje možeš učiniti. Pa zbog čega onda danas vidimo među muslimanima da uzmiću i da se ustručavaju da jedni drugima pomogu. A to je najbolje dijelo koje čovjek može učiniti. To je sve posljedica nepoznavanja propisa i nepoznavanja brline s jedne strane i obaveze potpomaganja međusobno po, po, potpomaganja muslimana sa druge strane. Zato je Allahov poslanih podsticao ashaabe na razne načine da potpomažu jedni druge I da budu u službi jedni drugima. Pa je govorio, Ehabbu nas ila Allah, Enfa'uhum linnas. Najdraži ljudi Allahu, Jalešanuhu, to oni koji najviše koriste drugim muslimanima. Koji najviše pomažu svoju braću muslimane. Oni su najkorisni ljudima i takvi su najdraži uzvišenom Allahu, Tebara kevote. Ovdje je neminovno da postavimo pitanje. Zbog čega je to uzvišenje Allah Tebarak je otala naredio, to naše bratstvo i to naše međusobno potpomaganje i taj naš zajednički kolektivni rad. Zbog čega je to uzvišenje Allah Tebarak je otala naredio? To je pitanje na koje moramo dati odgovor i kroz taj odgovor će sigurno razbistriti se mnoge znači tumnje koje se postavljaju vezane za ovu temu. Jednostavno iz razloga što se stilj šarijata i bjere i dina i prosperiteta muslimana ne može ostvariti osim kroz zajednički rad. Osim kroz zajednički rad. Svi drugi mogu nastupati pojedinačno i mogu doći do nekakvih rezultata, no međutim muslimani mogu samo kolektivno nastupati, zajednički. Jer je to Allah-u Tebarake wa ta'ala sunnet. Zbog toga jeste uznišeni Allah-u Tebarake wa ta'ala kazao Inne men mu'minune ihve, vjernici su braća. Ovdje se kaže el mu'minun, došao je određeni član el koji obuhvata sve vjernike. Ove ili one nacije, ove ili one boje, sa kranjeg istoka zap zapada, sjevera ili juga, nije bitno, vi ste svi vjernici. Pa Allah-u Tebarake wa ta'ala spojio vjernike u tu bratsku zajednicu koju ne može niko raskidati. Ne može Niko, dakle, da skine. Zato pogledajmo šta je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem učinio kada je došao u Medini Prva stvar, poj Allahu Poslanik alejhi salatu ve sellemu učinio bila je gradnja džamije. Ti je sale i bilo je uspostavljanje bratskih veza između do doseljenika i ensarija, domoradaca koji su živjeli u Medini tada pobratio muhadžire ensarije i napravio džamii To što je Poslanik sallallahu alejhi ve selleme pobratio muhadžire ensarije to je izazvalo jake među ljudske odnose u tadašnjem tadašnjem medinskom društvu Pa je jedan od tih muslimana bio spreman da daje i žrtvuje svoj život za tog brata muslimana Bio je spreman da da sve za njega jer mu je to brat Pa je poslanik s.a. tu napravio zdrave odnose unutar tog sadašnjeg medijinskog društva. To je s jedne strane. A s druge strane je napravio džamiju u kojoj su ljudi obožavali Allaha i približavali se svome gospodaru. Pa je s te strane napravio jake odnose ljudi sadašnjih muslimana sa uzdišenim Allahom. Pa pogledajte jedno društvo koji su vjernici i koji su prženi svome gospodaru i pokorni a to se stiče u džami, i s druge strane, jaki međuljudski odnosi. Postoji li na dunjaluku sila koja može poraziti takvo društvo, ili postoji li bilo ko ko može poniziti takvu zajednicu, to je nemoguće. Jak odnos između Allaha te barake utara njegovih robova i jaka zajednica u zadašnjem medijinskom društvu. E, takvi su muslimani nastupali i takvi su muslimani širili vjeru i zbog takvih muslimana su generacije ulazile u islam. Vidjeli su pravi, praktični, živi islam. Vidjeli su Kur'an koji hoda po zemlji. No međutim, kada Kur'an bude na policama i u rapama, prašina po njemu, tako su netposlanika, salame, u praksi, jako malo toga, onda muslimani dožive ono što smo mi danas doživili. Pravu stagnaciju. Jer je Islam jedina vjera koja ne prihvaća mrtvilo. Druge vjere, one su objavljene od Allaha te bareke utala iskrivljene i tako su onda napravljene mrtima. Jer kada se iskrivi, to je kao mrtvo, ne samo to, to je još gore od toga. I zato oni ne more ni ništa da praktikuju svoje vjere i mogu napredovati u dunjaluku some. Jer im vjera onako neće pomoći ni u čemu. Zato su je i odvojili od države. No međutim muslimanima ne može ništa pomoći osim živi islam i ako neko danas pita šta to fali muslimanima i zbog čega su muslimani nazadovali a drugi napredovali kazat ćemo muslimanima fali jedna jedina stvar ako tu stvar promijene i ako je dotiraju u red i ako je daju njeno pravo promijenit će se njihovo stanje za 185 a to je praktična primjena islama praktična primjena islama da ono što čujem da to primjeni što sam ajc ili komentara ajta ili što sam hadis ili riječi nekog od saha da to primjeni Čuo sam da treba tako i tako postupati odmah se prihvatam toga odmah se prihvatam toga i tako su habi poslanika sallallahu alejhi ve sellem radili kaže omar radiallahu taala anhu Ova se predada je pripisio njemu, ali je ispravno da je to rekao njegov sin Ibnu Omar, kako kaže Ibnu Kestir u svome dijelu, el bidaje on nihae. Kaže, mi smo, kaže, učili po pet ili po deseta ajeta iz sure Elbekare, i kaže, ne bismo išto na druge ajete, dok ne bismo naučili te ajete i počeli ih praktikovati. Znači, da to ne budu ajeti koji su samo u mojim prstima naučio sam ih na i znam možda njihovi komentar, ali nema od toga ništa u praksi. To je neispravno. Znači, treba... Nakon što čovjek nauči, ajete ili čuje neki propis, treba da to taktikuje. To je znači islam. To je živi islam koga muslimani treba da upražnjavaju i kome boji da se posete. No međutim, islam samo po imenu ili islam po ličnoj karti, ili islam na Bajram, ili islam uz Ramazan, ili islam samo na džumi, to nije islam koga hoće Allah, to je samo dio islama. To je, samo, to je sezonski islam koji neće uroditi plodom. Islam može uroditi plodom samo kao tijelokupni sistem življenja. Da čovjek živi svoj islam od svoga sabaha do svoje jacije i cijelo večer dok spava. To je islam. I zato je poslanik salallahu alaihi wasallame vezao ashave uvijek za din i za vjeru. U svim njihovim poslovima. I sve što su činili gledao da to poveže sa dinom i sa vjerom to je Islam, koga je uzvišeni Allah džellešanu objavio i neće uznišeni Allah tebarekuta ga prihvatiti islama mimo onoga koga je objavio. Oman yebtagi ghayra lislami dinan la yukbal min. Vo je kolahti min el Ako bude tražio drugu vjeru mimo islama, kad ko bude tražio nekakav turski ili bosnički ili albanski ili saudijski islam, to neće biti prihajano. Tražit Allah te barake od djela samo islam koji je objavljen Allah ovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi srme i koga su praktika ove ashabi. Tako da se muslimani ne bi dijelili da kažu bošnjaci mi imamo svoj islam. A turci kažu mi imamo svoj islam. A oni kažu mi imamo svoj, a drugi kažu mi imamo svoj. I onda se muslimani podijeli i onda ispadne kao četiri inđila, kao nekakve posebne odvojene vjere. Ne. Muslimani su jedna zajednica, jedna cjelina koji slijede Kur'an i Sunnet i mogu se okupiti samo oko Kur'ana i Sunneta i to je ono što će se čuvati. Dači jedinstvo, jedinstvo muslimana. Izvorna vjera, ništa drugo. To je ono što uzišeni Allah te t'barakoj taala traži od nas. Dakle, međusobno podpomaganje među muslimanima je obaveza kojih muslimani danas nisu udovoljili nisu toj obavezi dali njeno pravo kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu koga je Buharija i Muslim la jumin wahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi nećete od vas nikog vjerovati pravim istinskim imanom dok ne bude volio svom bratu muslimanu ono što voli sebi nema pravog imana Dok ne budeš volio svome bratu muslimanu, ono što voliš sebi. Kod imama Ahmeda u njegovoj predaji i kod imama Elismailija u njegovom muđemu, navodi se jedan jako bitan dodatak. A to je, da kaže poslanik sallallahu alaih sallame, minel kajir, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbali jahihi ma yuhibbuli nefsi, minel kajir. Neće niko odvasirovati pravim imanom, dok ne bude volio svome bratu, ono što voli sebi od dobra. Da želi s bratu dobro, koje želi s E To je pravi iman, to je vrhunac imana. Da čovjek želi i da voli znači s tome bratom muslimanu ono što voli tam te. <tipan> سبقى الذنوب جميعها فبه عصى إبليس خالقا ومن الله فضلنا عليه فعاد فيه حتى دو قالنا عليه فعاث في اخيارنا حتى جوع اشرارا حسد بدا البعض في ترى سكن القلوب وشاد فيها دار زرع المد شوكا وامطر فرقه فسرت بنا الأحقاد والناسارا ترى المدى شوكا وأمطر فرقة فسرت بنا الأحقاد والناسارا يا حاسدي رفقا بقلبك لا يكن لهبا فتشعل في ظلوعك نارا رفقا بقلبك لا يكن لهبا فتشعل في ظلوعك نارا حسد بداء البعض في توارا سكن القلوب عشاد فيها دارا سبق الذنوب جميعها عصا إبليس خالقا ومن ناظارا حسد بدى والبعض في توارا سكن القلوب وشاد فيها دارا سبق الذنوب جميعها فبه عصا إبليس خالقا ومن رايت الغيث باكرني فقل بارك له ربي يكن مضرارا واذا رايت الغيث باكرني فقل بارك له ربي يكن مضرارا حسد بدا والبعض فيه تغا nalqulub wa shada fi hadara sadqa alhamdulillah nashpatlanik muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam auzur svim muslimanima navodim najlepši naj uzoriti primir u sobnom podpomaganju zajedničkom radu muslimana Pa tako kaže u Hadisu, ko ga bližimam razpehani i gled bi sa dobrim lancem prenosilaca, Le je nemši, ma ehhim ti hadžetin je habbuj lejeminm Ahte ekipe pihaal mestridi šehhra. Da ja idem i da hitam, da učenim neko dobro some bratu muslimanu. Zražem mi je, nego da činim etikaf to jeste da se izoliram u džami poslanikovoj sallallahu alaihi wa sallame džami mjesec dana draže mi je dakle da obavim neku potrebu svome bratu muslimanu potreban je moje pomoć draže mi je da mu učinim to nego da mjesec dana boravim u etikafu u svojoj džami mi znamo da jedan namaz u poslanikovoj sallallahu alaihi wa sallame džami vrijedi kao hiljadu namaza na nekom drugom mjestu mimo Meke al Mesridu l'Harama i mimo Mesridu l'Aqsa Mesrida u Kudzu mimo ta, te dvije džamije namazu poslanikovoj salallahu alaihiho salame džamiji vidi kao hiljadu namaza na nekom drugom mjestu i još čovjek pored toga boravi u etikijaf pored toga posti jer neki učenjasti kažu da je uvjet za etikijaf post I mjesec dana tako Koliko čovjek namaza treba da obavi 150 namaza Opisani Koliko je to puta hiljadu Pored toga post Bereket poslanikove Sallallahu alaihi wasallam No međutim pored svega toga Kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam Draže mi da obavim neku sitnicu Neku potrebu svome bratu muslimanu Nego da borim mjesec dana u Iskja. Ovaj hadis nam bezrezervno I neminovno ukazuje Na vrijednost i obavezu ميجي سبنه في الطماغنة وميجي سبنه قراد ودرغم حديث كغا بلجه بخاريا يمسلم عمر ربي الله تعالى كاج ركاو امسلم صلى الله عليه وسلم المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته مسلمان برات مسلمان يلي إنما المؤمنون إخوة jednici su braća. Lajal limuhu, ne čini mu nepravdu. Neće mu učiniti nikada nepravdu, bilo kog oblika, bilo koje boje, bilo koje nijanse i vrste. Volaju se limuhu i neće ga predati neprijateljstvom. I neće ga izdati. Nikada. Dakle, žrtlovaće svoj život za njega. Omen kene fihađeti, a hihi, kene ovahu fihađeti. A onaj ko bude, u službi svome bratu muslimanu i bude mu pomagao, Allah će biti u njegovoj službi. Pa je bolje čovjeku da pomogne svoga brata muslimana nego samog sebe. Jer kada čovjek pomaže samoga sebe, Allah Đelešanu nije sada u njegovoj službi. Tada čovjek radi za sebe. Ali kada pomažeš svome bratu muslimanu, onda je Allah te bareke o teala u svojoj službi. Kao hadisu u kome je poslanik s.a.v. kaže, kada čovjek dovi i digne svoje ruke Allahu Đelešanu, I kaže, gospodaru moj, oprosti mome bratu. Pomozi mome bratu. Kaže, Allah Čelešanu zaduži jednog meleka koji kaže, i tebi isto to. I tebi isto toliko. I tebi isto to što želiš svome bratu muslimanu. Pa je bolje čovjeku da dovi svome bratu muslimanu nego samom sebi. Jer kada dovi samome sebi, tada melek ne govori, gospodaru moj, usrešaj njegovu dovu. Ali kada čovjek dovi svome bratu muslimanu, tada melek kaže, gospodaru moj, daj i njemu isto to što on želi svome bratu muslimanu pogledajte kako je uzvišen je Allah tebara ki o teala učinio zajednicu muslimana pa ti je bolje da pomogneš svoga brata muslimana nego samoga sebe i to su ashabi dobro razumjeli i to je ono što su so ashabi svatili i to su u praksu primjenili kaže dali profanik sallahu u ome hadisu omen parrađe an muslimin kerbeten parrađe allahu anhu kerbeten min kerebati jevmil qiyame a ona je ko Otkloni neku tegobu svome bratu muslimanu, Allah Đelešanu će otkloniti jednu od njegovih tegoba na sudnjem danu. Kada čovjeku bude bilo najpotrebnije, kada se ljudi budu kupali u znoju, kada budu stajali pred Allahom te barake u teala, tada će uzvišeni Allah Đelešanu zbog jedne sitnice koju si ti učinio svome bratu muslimanu na dunjavuku, otkloniti za tebe ono što je najteže i najveće. A to je svoju na Ahiretu. U omen setere muslimen, setere hu Allahu yomel qiyame. Ako pokrije svoga brata muslimana, pokrije sramotu svoga brata muslimana, uzvišen je Allah džarašanu će njega pokriti na sudnjem danu. Pokriće Allah džarašanu njegovu sramotu. Jer čovjek kada bi osramotio svoga brata muslimana ovdje na Dunjalu, ko osramotit će ga pred jednim dvojicom, petoricom, hiljadu, to hiljada ljudi najviše. No međutim, kada Allah te bareke ve bude i kada bude sramoti nekoga na sudnjem danu, od će ga pred svim pospanicima i svim vjerovjesnicima i svim šehidima i svim ljudima odadem, ali i sam do zadnjeg čovjeka koji će živjeti. Pred cijelim čovjekanstvom. Čovjek se stidi da zna njegova žena ili njegovo dijete ili njegov komšiluk da zna neku njegovu mahanu. Pa kako onda kada užiše Allah te bareke ve taala osramoti onoga ko je osmutio svog brata Mustemana pred cijelim čovjekanstvom? Zato, sigurno onaj ko sakrije mahanu svog brata muslimana, uzvišen je Allah te barek je o te će prikriti njegove mahane na sudnjem danu. Bileži Ibnu Ebi Dunija u svome dijelu od Hasar al-Basrija da je rekao da obavim jednu potrebu svome bratu muslimanu i da budem njeno u službi draže mi je nego da klanjam hiljadu rekiata. Draže mi je nego da klanjam hiljadu rekiata. Samo jednu potrebu da obavim svome vratu muslimanu. Jer i badet koji ja činim, on se vraća meni. Ali potrebu koju sam obavio svome vratu muslimanu, on se vraća i meni i to veže i učvršćuje međuljudske odnose u jednom družnju. Pa je tako korist od međusobnog podpomaganja i zajedničkog rada obostrana. I zato neki učenjaci od načih trvaka, prvih pokolenja, Kadbi mi neko došao i kazao imam neku potrebu, on bi mu odmah udovolio toj potrebi, a nakon toga bi sjeo i plakao. Pa kada bi ga upitali zbog čega plačeš, ti si mu pomogao, on je tražio pomoć, ti si mu pomogao, treba da budeš srodan što si pomogao svom bratu Mustemanu. Kaže ne tako mi Allaha ja kaže plačem zato što sam ja kaže trebalo da znam prije nego što je on mene upitao za njegovu potrebu. Znači trebalo sam da znam da je taj čovjek potreban pomoć. A ne da čekam da on dođe meni da me pita i da traži od mene i da se on poniži tražeći od mene neku potrebu. Ja sam trebao o tome da razmišljam. Pogledajte ovoga razmišljanja. Šta mislite kada bi današnji muslimani razmišljali tako? Na nivou država, ustanova, porodica, pojedinaca i tako dalje. Kada bi svaki musliman razmišljao o svom bratu muslimanu da nije poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Nije pravi vjernik onaj ko zanoči sit, a njegov komšija gladan." Nema pravog imana da bi muslimani nas razmišljali da će biti odgovorni za svakog drugog muslimana koji je neodjemen, koji je gladan, koji je žedan koji je obespravljen i tako dalje da će odgovarati pred Allahom te za to sigurno da bi se naše stanje poprao no međutim ako muslimani iz bogatih islamskih zemalja ne razmišljaju o muslimanima koji umiru gladni, žedni obespravljeni, ugnjetavani i tako dalje, sigurno da Stanje muslimana neće biti bolje od onoga što danas mi vidimo svojim očima. Kaže Muhammed Ibn Uvasija, nisam kaže nikada odbio nikoga da mu pomognem i da učinim za njega ono što mogu. Taman to činjenje tog dijela koštalo mene koštalo moga i metka i koštalo moga života i zdravlja. Već ju dati na tome putu da pomogne svoga brata muslimana. I nije daleko kazati da ona ko pogine, čineći nešto za svoga brata muslimana, od halale stvari koje Allah te barek i otala dozvolio, da će dobiti nagradu od Allah te barek i možda nagradu šehidu. Je takav gine, za svoga brata muslemana Jerko ko pogine braneći svoju čast i svoj metak, svoj porod on je šehid pa nije daleko kazati da će dobiti nagradu šehadeta onaj ko pogine za svoga brata muslemana čineći nešto od hajra za svoga brata muslemana zato je poslanih sallallahu alaihi wasallame uvijek se radovao kada bi vidio da neko od muslimana pomaže že nekom je drugo. Bili žima muslim v sove Saihu Abdullaha izne žeril Al Bežeijaja, da je jednoga dana je v jestnek samo Allaho ne seeme vidli o habee, bili gladni, neodjeveni, siromašni pa se vidjela tuga i žalost na njegovom licu pa je podsticao druge ashave da daju sedaku pa je došao jedan ensarija i prostrao jedno platno na koga je svako od prisutnih stavljao ono što je imao dok se nije skupila jedna mala skroma gomila hrane, odjeće tako itd. kada je to vidio poslanik wasallam, je kazao je osmijehnuo se, bilo mu drago što muslimani pomažu jedni druge i što su muslimani spremni da ulože od svoga imijetka koji će koristiti njihovo i braći muslimanima kazao je onaj ko učini neko dobro djelo će nagradu za to učinio djelo i nagradu svih onih koji ga budu slijedili učinjenje je takvog djela bilo mu drago pogledajte samo hadis koga bileže Buharija i muslim odajše Aiša radijalahu talanha kaže ušao je poslanik salallahu alaihoseleme jednoga dana kod mene radostan u jednoj premeni se kaže njegovo lice kao munja blista od radosti. Zbog čega se to radovo pohvalio sallallahu alajhi Kaže poslanik alejsallahu alayhi wasallam: "O Ajša, zadmi si vidjela da je došao Najzez el Nedlaji." Pa je kaže vidio Usama ibn Zeida. Usame je bio sin Zeida, Usame ibn Zejd a Zeid je ibn Harise. Bili su pokriveni po njihovim glavama, a samo su vidjela njihova stopala. Njegov babo Zeid je bio bijel, a Usame je bio crn. Pa su munafici govorili i dirali i vrijeđali potomstvo i vrijeđali porod, znači Usame i Zeida. Kažu ne može biti tvoj sin zato što je on A ti si pa kada je došao ovaj medzaz, il medleđi, a on je bio jako iskusan u poznavanju potomstva i poroda. Kada je vidio njihova stopala, a nije vidio njihova lica, kazao je, inne hazihi laqdam ba'duha min ba'du. Kaže, ova stopala su jedna od drugih. Ova stopala imaju nešto jako blisko. Pa je poslanik s.a. kada je to čuo i kada su to čuli drugi, obradovali se. Da munafisi, munafisi čuju od iskusnog čovjeka, od stručnjaka koji se bavi ovom problematikom, da kaže da su ta stopala jedna od drugih. A majka Usame je bila habešijka, bila je crnkinja, pa nije bilo ništa čudno da Usame bude crn. No međutim, oni su htjeli da time naprave smutnju i fitnet među ashabima. No međutim, poslanik salallahu alaih sallame se jako obrdao kada je Međider skazao da su oni jedan od drugog, to jeste da ta stopala pripadaju jedna drugima. Uzvišeni Allah, te barake o te ala nama spominje najveći oblik i najuzvišeniji primjer dobročinstva i međusobnog rada. A to je ono što se u arapskom jeziku zove el to je davanje prednosti nekome drugom nad samim sobom. Pa kaže, uzlišeni Allah, Tebara, Kjao Teala, govoreći o ensarijama, tim pomagačima ashaba posanika, pa sallallahu a sallam, muhađira, kaže, vajucirune ala entusihim, vajukjane bihim hasasa. Kaže i oni daju prednost drugima nad samima sobom iako je i njima potrebno. Da daš prednost svome bratu muslimanu i da ti on bude preći nego ti sam sebi. E to je najveći oblik imana islama. Da čovjek daje najveći oblik islama. Da čovjek daje svome bratu muslimanu prednost nad samim sobom. Zato neki od ashaba kada bi došao iz neke u Medinu, i poslanik, slova Allah, popratio ih, kazao bi, ja imam toliko i toliko i metka. Kazao bi svome bratu, ovaj Ensarija bi kazao svome bratu Muhađiru, ja imam toliko i toliko i metka, imam dvije žene. Ti pogledaj jednu i drugu. Koja ti bude ljepša, ja ću je pustiti, razvest ću je, pa je pio ženi. Nije kazao, ja ću tebi dati, onu koju ja budem stio, stariju, i tako dalje, nego kaže, ti sebi izaberi koju hoćeš. I Izvolj mi odimetka, ono što ti odgovara. Uzmi pola mog imetka. Jer si mi ti brat. Pa mu kaže ovaj Muhadžir da tebe Allah dž.š.ano nagradi i da ti dadne svako dobro i svaku blago datu tvojoj imetku i tvojim ženama. Pokaži ti meni gdje je pijaca. Pokaži ti meni gdje je pijaca, ja ću svojim rukama raditi i ja ću svojim rukama zarađivati. Pa je tako i bilo. Pa je postao jedan od najbogatijih ashaba. Pogledajmo koliko osoba bili spremni da žrtvuju da da ono što mu je najdrže, njegov imetak i njegove žene, njegov porod, da to dane znači tome bratu, muslimanu. E kada muslimani dođu do toga stepena, da budu spremni da žrtvuju jedni za druge i ono što im je najdraže, e onda će sigurno osjetiti snagu islamskog muslimanskog družda. Bili Biliš imam Buharija u svome sahihu od Ebu Horeira radijallahu ta'lanhu da je Jedan čovjek došao Allahovom poslaniku s.a.v. i rekao mu o Allahovu poslaniču. Ja sam čovjek siromašan, ne ništa, a gladan sam. Pogodila me glad. Imaš li nešto da mi daš? Pa je poslanik s.a.v. poslao slugu svojim ženama da pita ima li neko nešto od hrane, da nahrane ovoga čovjeka namjernika, prolaznika. Pa se vratio sluga i kaže... O Allahov poslaniče nisam ništa našao I u jednoj od tvojih kuća Odnosno soba, od tvojih žena Nisam našao ništa što bih bi dao Tome čovjek Pa je postanik svala Allahov U pitao svoja sahaba Ima li neko da će ugostiti ovoga gosta Imali neko da ga ugosti Pa je kazao jedan čovjek od Ensarija U predaji kod imama muslima Te spomije da je to bio Ebu Talha Ebu Talha Kaže imam ja o Allahov poslaniče Pa je doveo toga čovjeka Tvojoj ženi I kazao, pripremi, doveo ga znači svojoj kući, i kaže svojoj ženi, pripremi ovome čovjeku hranu. To je gosta lahovog poslanika. Nemoj me osramotiti pred tim gostom. Pa je kazala ta žena njegova, žena Ebu Talhe, koja je se zvala Umu Eimen, kaže, tako mi Allaha, kaže mi u našoj kući, kaže, ne imamo ništa nego samo malo hrane za djecu. To je ono što je ostalo za djecu, Nemamo druge hrane. Pa je kazao, Kada djeca nareće budu plakala i budu htjela hranu, onda ih uspavaju. Uspavaju ih neka zaspu, a nahrani gosta poslanika sallallahu alaihi wasallam. A mi ćemo se strpiti od gladi. I mi ćemo trpiti. Pa je tako bilo. Kada je uvitro ovaj čovjek došao kod poslanika sallallahu alaihi wasallam, kada ga je vidio taj gost, kazao je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam. U istinu kaže uzvišeni Allah te barak, se kaže čudi Ljudi, a u drugoj predaji da se smije, da se raduje on dvoma, to jeste Ebu Talhi i njegovoj ženi u mojoj Raduje se i čudi se njima kako su postupili lijep i zadovoljen je sa njihovim postupkom. Pa je onda, kaže uzvišeni Allah, tabarek tala, objavio ovaj ajed. U ju sirune ala en pusihim ule ukeane bihim hasasa i oni daju drugima, iako je njima samima potrebno. Po pa uzišenju Allah t'barek, tada Tim Podomog javio ajete koji će se učiti do susnjega dana. I bio je radostan. Uzišenju Allah t'barek, tada izađo lan sa postupkom, znači ovih ovih ensarija. Zato Poslanik sallallahu alejhi ve selleme nije nikada pitao niti i kada tražena od njega bilo koja stvar, a da je kazao ne, ne može. Uvijek bi poslanik s.a.v. pomogao i odgovorio. I to je pravo svojstvo mu'mina. Da ne odbije svoga brata muslimana. Da uvijek nastoji da mu udovolji. Jedne prilike je došao jedan čovjek od jednog obožnjaka pa mu kazao kaže preklinjem te Allahom da mi pomogneš. Preklinjem te Allahom da mi pomogneš ja nemam ništa. Pa mu je kazao pomoć. Uzmi me, kaže, idi na pijesu i prodaj me kao roba. Idi sa mnom na pijesu i prodaj me kao roba. Ja ću robavati drugim ljudima. Ti si me prekleo i preklinješ me Allahom, te barak A kaže ja, kada me neko prekune sa Allahom, ja to ne mogu odbiti, to je nemoguće. Pa kaže, prodaj mene kao roba, kaže, pa uzmi taj metak i pomogni se. Pa je tako učinio. Ali uzvišen Allah, te barak otala, ne ostala svoje robove na stjedili. Kada je taj gazda, koji ga je kupio, tog pobožnjaka saznao njegovu priču i istinu, iz tog momenta je oslobodio ga. Zalala Hompove. Pogledajte te ljubavi. Pogledajte koliko su ljudi spremni da pomognu svoju braću da, da sam sebe proda. Zato nije čudno kada mi gledamo ashabe i kada gledamo naše prve generacije. Ashaabe za 23 godine uspostavili pravdu na zemlji. Od isto kada zapada. Allah Đarašano im dao Ono što nije dao ni prvima ni posljednjima, nikada. Za nepunu četvrtinu stoljeća da uspostavljaju najjaču državu na Dunjaluku koja je ljudima donosila hajir i koja je urodila svakim podom. To je zbog njihove međusobne ljubavi i njihovog međusobnog potpomaganja i njihovog zajedničkog i njihovog zajedničkog rada. O ovoj temi međusobnog i zajedničkog potpomaganja se može puno govoriti. Može se, vjerujemo, napraviti ciklus predavanja. Naravno, obraćajući se i pozivajući se na praksu, na praksu naših prvih generacija. No, međutim, mi ćemo sa ovim našim skromnim izlaganjem završiti ono što smo planirali govoriti za danas, jer je vrijeme već isteklo. I smatramo da u što smo kazali, da ćemo bar naći na znaku ili nekakve simptome Kako to musliman treba da se vlada, kako to musliman treba da se ponaša, kako to musliman treba da bude u službi svojoj braći muslimanima. Pa zato molim uznišnog bolitelja Tabarake wa ta'ala da nas povuči našoj vjeri. Pa oprvo, Kur'anu i sunnetu poslanika sallallahu alaihi sallame, potom da ujedini naša srca, da ujedini muslimanski sat, da učini naša dijela iskrena u ime Allaha Tabarake wa ta'ala. Da pomogne muslimane na cijeloj zemlji. One koji su potlačeni, gladni, protjerani, obespravljeni. Da ih pomogne i da im ne pomoć od sebe, a za ovo Da popravi stanja naših porodica. Da popravi naša djela. I da nas uvede u džennete, jer devu se svojom milošću u društvu sa našim poslanikom Muhammedom, sallallahu alaihi wasallam, iskrenim, dobrim i šahidima, a divni su oni društvi. Osallim Allahume, ala nebihina Muhammed, ala alihi, صباح الخير جميعاً وجزاكم الله خير الجنة وبارك الله فيكم السلام عليكم صباح الورد لهبا فتشعل في ضلوعك ناراً أسد بدا والبعض في توارى سكن القلوب وشاد فيها داء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 إبليس خالقا ومن ناظارا وإذا رأيت الغيث باكرني فقل بارك له ربي يكم مدرارا وإذا رأيت الغيث باكرني فقل بارك له ربي يكم مدرارا حسد بدى والبعض فيه تغارى سكن القلوب وشاد فيها دارا سبق الذنوب جميعها فبه عصى إبليس خالقا ومنا ضارا يا حاسبي بالله قل لي من الذي يرضيك عني يهدم الأسوارا يا حاسبي بالله قل لي من الذي يرضيك عني يهدم الأسوارا الله جاد بنعمة قد خصني ماذا أرقض جوده مختارا بنعمة قد فصني ماذا أرفض جوده محتارا دعنا نحلق في صفاء بعضنا نور لبعض النور سلزهارا وإذا حقولك أخفضت فكأنني أبصرت حق لي أنهراً وثماراً وإذا حقولك أفضت فكانني أبصرت حق لي أنهراً